тому що не міг, не хотів забути тебе. Всіх я порівнював із тобою, і перед цим порівнянням програвали і тьмяніли навіть дуже гідні жінки. Перед ними я відчував себе негідником, і я покараний. Навіть зустріч із тобою, про яку мріяв стільки років, призвела до жахливого підлого вчинку – але повір, я в ньому не винен. Лізо, я люблю тебе досі. Потім я замовк, і тиша тривала неймовірно довго, так довго, що за ці кілька хвилин чи секунд я народився, виріс і помер. «Яка гедота!» – нарешті промовила Ліза і підвелася з місця. «Гедота! Гедота! Яка вульгарна мильна опера!» І знову настала смертельна тиша. Одне слово, так продовжила вона, «з лікою я все владнаю сама». Заберу її з вокзалу додому, коли вона повернеться. І, І більше ніколи не з'являйтеся до нас. Так. Розумію. Я не впізнав свого голосу, таким він був захриплим. Добре. Так. Звичайно. Вона вже стояла у передпокої та нервово смикала двері, намагаючись приборкати замок, коли я вийшов зі ступору і майже перегородив її шлях. «Ти не зрозуміла. Я не знав, що ліка твоя дочка. Не знав. Не цікавився. Я пішов за нею тільки тому, що побачив вас разом. І я люблю її, як усе, що пов'язане з тобою». Погляньте но ну які пристрасті. Вуста її затремтіли, ніби вона хотіла сказати зовсім інше. Потім вона різко повернулася так різко, що із зачіски повипадали шпильки, і волосся м'яко полоснуло мене по щоці. Ми стояли занадто близько. Я не можу навіть чути про кохання. Лізене обличчя викривилося. Мені здалося, що вона ось-ось розплачеться. Але це не твоя справа. Все, я йду. Лізо, я наважився знову вимовити її ім'я. Я більше не порушу твого спокою. Усе буде так, як ти хочеш. Але, благаю, скажи, за інших обставин, Знаючи все, що я сказав тобі, ти змогла б? Ну, якщо не покохати, то хоча б спробувати покохати мене. Під час паузи, що знову зависла над нами, можна було б померти і народитися знову. Вираз її обличчя раптом пом'якшав. Я пригадав цей погляд. Так само вона подивилася на мене в тому сараї. Що ти за дурник? Невже ще такий є в нашому світі? Знаєш, я тобі навіть заздрю. І я тобі вдячна. Але мені давно не 25, чи скільки тоді було. Тож нема про що говорити. Маячня. Та все ж таки. Мені було конче, необхідно почути відповідь. Я ж втрачаю тебе назавжди. Можливо. Мабуть. Не знаю. Вона рвонула двері і вискочила на сходи. Я побіг за нею, хотів провести, але Ліза швидко зупинила першу ліпшу машину і поїхала. А я пішов тинятися містом. Мені потрібно було намотати кілька кілометрів, інакше б я не заспокоївся.